Povestea vieții mele, pista 3. Într-o cameră cu draperii roșii îi într-un sicriu cu capac de sticlă ca să i poată vedea oricine sinistrul chip. Iar poporul, veșnicul amăgit, trece încete tăcute în fața hâdei măști a tiraniei lui, astăzi înghețată de mâna morții. Chipul lui nu e o priveliște plăcută, dar poporul căruia i s-a spus că l-a mântuit, că l-a scăpat de obidă. Nu încetează de a trece în șiruri lungi, dinaintea trupului său îmbălsămat, biet popor plin de așteptare, răbdător și înșelat. Cetele trec și iarăși trec, fără să le pese ca acel covor ce se întindea la picioarele marelui uzurpator, fusese un adevărat râu de sânge, iar nu postavul stacojiu, peste care odinioară pășise țarul. Dar cui îi pasa astăzi că idolii slăvițieri, cu cei cinci nevinovați copiilor. lor, sunt acum un mormand de o carbonizate îndepărtata Siberie. Și chiar aceste oase carbonizate nu li s-a îngăduit o dihnă. Nu le-a fost de ajuns să ciopârțească multilatele rămășiți ale victimelor cu satârul de măcelar, ascuțit anume pentru această împrejurare, ci le-au azvălit în fundul unei mine părăsite. Ea de teamă ca animicirea să nu fie desăvârșită s-au aruncat peste ele grenade de mână în groaznicul lor mormânt. Astfel s-a sfârșit ultimul țar cu familia lui. Însă aceasta a fost numai un incident și poporul nu încetează de a trece în șiruri nesfârșite în fața chipului hidos desfigurat al lui Lenin, strângând încă la piept stinsa iluzie că el fusese profetul unei noi ere de aur și că îl liberase din tirania trecutului. Iar pe zidurile încrustate cu nestemate ale catedralei în coronării, Sfinții din frește, cu chipurile înconjurate de grele nimburi de aur, se șterg încetul cu încetul. Sub bolți nu mai răsună cântări sfinte, nu se mai ridică fum de tămâie spre cupolele aurite, iar sfinții privind la golul din jurul lor, par așa scuție ascult auzul, ascultând, așteptând. Să vină ce? Nu sunt și ei înăluci ale trecutului? Cui ei pasă dacă slabele lor chipuri se șterg din ce în ce? Ce mai înseamnă ei? Cine mai are azi nevoie de ei? La ce bun să mai ascultă și ce mai așteaptă oare? Ce-ar putea auzi acum decât cântece destrăbălate, blesteme, denunțuri șoptite și plânsete Că Căci în astă țară a unei noi libertăți, omul nu mai are dreptul nici la lacrimile sale. Însă nimeni nu vrea să admită că a fost înșelat și lumea veche ca și cea nouă, într-o orbire de neînțeles, încearcă să se agațe de searbă de iluzie că le va veni de la răsărit o solie nouă. Dar eu, care am fost martoră la acea zi de încoronare, am încă în ochi priveliștea terasei scăldate de soare, cu cele două ființe încoronate stând ca două zeități în fața poporului, care credea în slava lor și le îngenunchease la picioare. Ar fi cu neputință să înșir toate festivitățile ce se dă dură în timpul acelor trei săptămâni din luna mai. Au fost parade, procesiuni, baluri, ospețe și, din când în când, adunări familiale, acestea însă mai rare, deoarece mai toate ceremoniile erau oficiale. O înfățișare vretnică de luare aminte a fost alcătuită din numeroasele delegații venite din cele patru colțuri ale vastului imperiu, Îmbrăcați în veșminte strălucite, înconjurați de familia imperială și de musafirilor regali, Țarul și soția sa primeau ovațiunile mulțimi, de trimiși, fiecare în ciudate costume, veniți de la nordul și sudul, răsăritul și apusul puternicului imperiu. Tătari, cu ochii ca niște crăpături oblice, chinezi, cu un fățișare misterioasă, cerchezi cu mijlocul subțire, laponi, fin și multe alte arătări pitorești, care ți aminteau basmele din omie și una de noți. Toți acești delegați, cu pielița feței diferit colorată, aduceau daruri ca să le depună la picioarele tinerilor suverani. Samur întunecos, hermină cază pada, aur și pietre scumpe, șaluri rare din cașmir, covare neprețuite și valuri de mătăsuri înflorate în nenumărate culori, în cele mai rare țesături și în cele mai minunate izvade, valuri sclipitoare și broderii strălucitoare. Purtătorii de daruri, în nesfârșite șiruri, aminteau alaiul clasic al celor trei crai de la răsărit. Apoi pe rând delegații armatei și ai marinei, ai bisericii, ai nobilimii, ai țărănimii și, la urmă de tot, un râu nesfârșit de doamne în costumul de gală al curții imperiale, care da oricărei ceremonii rusești atât colorit și atât pitoresc. Aceste ceasuri erau pentru împărați și împărătea să pline de grea oboseală. Parcă văd și azi cum se făcea din ce în ce mai îndurerat tipul Alexei, care de felul lui nu era niciodată prea vesel, cu cât se lungeau acele ore și cu cât valul felicitărilor părea că nu va mai lua sfârșit. Eram la vârsta când orice lucru mă încânta și când o găteală era prin ea însăși un prilej de bucurie. Simțeam o asemănată plăcere să mă gătesc cu toate podoabele mele cele mai frumoase, făcute nadins în, în vederea acestei împrejurări. Aveam rochii în toate culorile curcubeului. Cu toate că azi mi-ar părea cam caraghease, pe atunci erau de un șic neîntrecut și fusese la alese cu multă grijă. Găteala cu care dobândi, însă cel mai mare succes, era rochia și lunga mantie de gală dăruită de regina Carmen Silva. Regina poetă, inspirată de vârsta mea fragedă, de părul meu bălai și de ochii mei albaștri, hotărâse că trebuie să facă din mine o adevărată domniță din basme. Așadar, poruncise o rochie și o mantare egală cu trenă de cute, amândouă cu pe de întregul cu ramuri de măceși și cu mii de petale de trandafiri răspândite. Până și voalul ce purtam sub o coroană alcătuită dintr-un cerc de diamante, era presărat cu petale de trandafir sălbatic. Această rochie, lucrată într-una din școlile noastre românești, mă prindea bine și eram cât se poate de mândră de admirația acestor neam. Își poate cineva închipui că atâtea petale de roze pe o mantare egală, n-aveau să-l lase nepăsător pe tânărul meu pașbălan. Fiecare zi de serviciu îi părea din ce în ce mai neprețuită, iar ceasul despărțirii a fost pentru el o sfârșiere. Lumea avea obiceiul să-mi spună, ne place când te vedem trecând. Pare atât de fericită și se vede că totdeauna petrece atât de bine. Aceasta era pe deplin adevărat, petreceam din toată inima. De fapt, bucuria tuturor clipelor, strălucirea, frumusețea, atmosfera de neîncetată admirație ce mă înconjura, mă îmbătaseră într câtva. Tinerețea mea, înnăbușită și bioiciunea firii mele, răspundeau în chip aproape primejdios răsfățului, precum și laudelor ce mi se aduceau. Rușii se aprind ușor și graiul slavilor e dulce. Afară de aceasta, descopeream în mine, pentru întâia oară, o putere care e puterea femeilor. Și această putere îmi fu plăcută. Era, în adevăr, o deosebire amețitoare față de viața ce duceam la curtea regelui Carol, iar mireasma mâinii ce se ardea în fața mea era netăgăduit de sfătătoare. Prea eram tânără ca să știu că nu tot ce strălucește e aur. Până atunci nu învățasem nicio filozofie a vieții. Pentru mine toate aparențele erau realități și toate declarațiile adevăr. O întâmplare cumplită înseamnă cu o pată de sânge strălucitele zile de la Moscova. O mare serbare populară fusese rânduită pe câmpia Kodinsky, chiar aproape de zidurile orașului, unde aveau să fie hrăniți și îmbrăcați, o mare mulțime de săteni. Fiecare avea să fie dăruit cu câte un obiect, purtând ca amintire portretul țarului, așa încât chipului să fie dus până în cele mai îndepărtate colțuri ale împărăției. Dintr-o greșeală, celor ce o rânduise răsărbarea se ivi o groasnică învălmășală, când se repezi deodată toată mulțimea spre același punct. Mii de bărbați, femei și copii fură uciși, iar ziua care trebuia să fie o zi de veselie și de prăznuire, fu din potrivă o zi de sângeros dezastru, mai sinistru decât un câmp de luptă. Această dureroasă întâmplare de bună seamă aruncă o umbră peste toate ceremoniile și festivitățile ce aveau să urmeze. Alexandra, care era totdeauna pornită spre melancolie, fu bineînțeles întristată cumplit de tragica întâmplare și se auziră glasuri ce opteau că era semn rău pentru domnia ce abia începuse. În aceeași seară se dădea un bal la ambasada franceză. Îmi aduc aminte că s a făcut tot ce-i sta în putere ca să se amâne balul. Se rugă să îi se dea voie să lipsească de la orice sărbare în acea seară, însă zadarnic. Franța era aliată a cea mai însemnată a Rusiei și nu putea fi jignită cu nimic. Se făcuseră mari pregătiri pentru primirea suveranilor, așadar Alexandra fu nevoită să se arate la acel bal. Astfel e viața capetelor încoronate. Suveranii sunt nevoi să-și înfrâneze pornirile firești, să-și înnăbușe simțirile și niciodată nu li se îngăduie să-și plângă lacrimile în voie. Desigur, multă lume o, o coti pe împărăteasă lipsită de inimă pentru că se dusese la bal în seara Marelui Dezastru. Însă numai Dumnezeu știe cu cât drag ar fi stat acasă să se roage pentru cei morți. Marele duce Sergiu, guvernatorul Moscovei, a fost privit de mulți ca vinovat de această groasnică nenorocire, iar disperarea frumoasei tant Ela îți făcea milă când o vedeai. Dar serbările trebuiau să-și urmeze cursul. Ambasadele dădeau pe rând strălucite primiri, puterile cele mari se luau la întrecere în fast și splendoare. Totuși, nimic n-a fost mai mohorât decât balul de la ambasada Franței, cu toată măreția orânduirii lui, căci toată lumea simțea că ar fi trebuit să fie amânat. La toate procesiunile oficiale, musafirii imperiali erau așezați pe rechi după rangul lor. Mie mi se hotărâ și Victor Emanuel, pe atunci principe moștenitor al Italiei. Victor Emanuel al III-1869-1947, rege al Italiei 1900-1946, împărat al Etiopiei 1936 și rege al Albaniei, 1939. A sprijinit dictatura fascistă. În 1946 a abdicat în favoarea fiului său, Umberto I. Nu prea ne potriveam, deoarece era mult mai înaltă decât el. Se purta față de mine cu potrivită curtenie, fără a fi deosebit de plăcut sau plin de atenție. Avea graiul brusc, fraze scurte, ciopârțite, iar Falcai de jos părea că înaintează în mod agresiv. Nu prea avea multe să ne spunem, dar mie mi-a trăgea luarea minte începutul unui sentiment romantic între el și viitoarea lui soție, principesa Elena Amuntenegrului, care se împrieteni grozav cu mine din pricina tovarășului meu. Căuta să se apropie de mine cu toate prilejurile, prefăcându-se geloasă. Înțelesei repede rostul acestei nevinovate mici prefăcătorii și îmi dădui seama că nu spre mine se simțea atrasă. Elena era o fată înaltă și frumoasă, cu ochi minunați și plăcută în toate apucăturile ei. Era și vioaie și hazlie și nici de cum sfioasă. Bătrânul ei, tată, principele muntenegrului, era și el printre musafiri, foarte bătător la ochi în pitorescul lui costum. Din punct de vedere politic, juca un rol foarte special și era întâmpinat cu o deosebită curtenie. Nu mi-aduc aminte în mod deslușit de echipul în care tânărul Emanuel, privea pe acea vreme simpatia vădită a zglobiei prințese. Ea îmi plăcea foarte mult, era întrânsa ceva proaspăt și spontan, păstrase, ca să zic așa, o adiere din munții ei natali, pe care ni descrisese mama atât de bine în scrisorile ei. Dăchei, care era pe atunci mare ducesă de hese, făcea parte din cercul intim al tinerilor suberani, soțul ei fiind fratele țarinei și al frumoasei tante Ela, în a cărei casă locuiam. Scopul nostru de cătenie, al lui Dăchi și al meu, era să ne întâlnim cât de des se putea. Pentru noi, plăcerea de a trăi sporea, când împărțeam totul împreună. Dăchi și cu mine alcătuiam un contrast izbitor, eu așa de bălană și atât de oacheșe. Ea gravă, adesea melancolică, eu veselă și totdeauna bucuroasă. Fiind amândouă strălucitoare de tinerețe, eram înconjurate de numeroși admiratori. Unul din verii noștri, Boris Vladimirovici, Ajunse unul din marii mei prieteni. Cu vreo doi ani mai tânăr decât mine, era aproape încă copilandru și omagiul lui aprins îmi era scump. Când vesel când posomorât, avea o voce plăcută, cam răgușită, ochii blânzi. Un zâmbet șegalnic îi încrețea fruntea în cute neașteptate. Fără a fi ceea ce se numește frumos, avea totuși un farmec nespus, iar o ușoară șuierare în rostirea unor litere dădea vorbei lui o oarecare ciudățenie. Eu îngâneam uneori acest cusura a lui, dar niciodată nu se simțea jignit. Prietenia noastră dăinui mulți ani. Mai târziu, când ajunse cam blazat și își pierdu iluziile din pricina unei vieți prea ușoare și a prea multor succese, mărturisea uneori cu noctata adâncă eu fusese în prima lui dragoste. Oftatul era sincer că venea de la un om care, prea bogat și prea răsfățat, străbătuse în scurt timp o lungă cale de la primul vis al tinereții lui. Dar dumneata, mi misi i dragă," zicea el cu ciudata lui pronunțare, ai rămas totdeauna un vis frumos și îți mulțumesc pentru că ai rămas un vis pe care nu l-am spulberat niciodată." Dragul de el era din fire plin de idealuri, dar prea leneș ca să le înfăptuiască și rămase veșnic neîmpăcat. Mai târziu apucă pe o cale rătăcită, mereu alerga după o fericire pe care niciodată nu o găsi de plină. Dar el și cu mine eram adevărați prieteni, iar amintirea lui e una din cele pe care le, le trăiesc cu drag. Pe acea vreme depărtată, niciunul din noi nu știa nimic despre viață. Se întindea în fața noastră atât de orbitor luminoasă, părea atât de proaspătă, atât de ușoară, atât de fericită, atât de curată. Ca într-o ceață de lacrimi, privesc acele echipuri ce împărtășeau bucuria și veselia noastră. Trec prin fața ochilor mei, înșoptesc în gând numele lor aproape uitate și toate deșteaptă în mine un ecou al vechiului freamăt de însuflețire. Inima mi se bătea atât de ușor pe acea vreme. Cei mai mulți erau militari străluciți, plini de avânt, sentimentali, îndrăzneți, având fire arzătoare a rușilor, îmbinată cu covârșitoarea melancolie, ce deosebește sufletul slav, o melancolie care îți guduia inima și stulbura fața. Câți din acei cavaleri mai sunt încă în viață, mă întreb? Câți au scăpat din grozăviile năruirii Rusiei? Gadone, Fimovici, Schlitter, Zedler, Junkovski, Grabe, Eter, Belaev, Harting și mulți alții, ai căror ochi strălucitori și admirație entuziastă, făceau bucuria noastră mai sclipitoare, mai adâncă. S-au dus. Cum s-a dus tinerețea noastră? Și acea veselie nebună, zvăpăiată, e ceva al trecutului. A murit împreună cu acele vremuri ce s-au șters de pe fața pământului. Amintirea însă rămâne ca o lumină tot mai slabă, ce strălucește la capătul unei lungi săli. O lumină de care te depărtezi din ce în ce, pășind spre umbră. Tinerețe, timp luminos al vieții. Tinerețe, chemare avântată a adierii zorilor. Ca odihnă, după oboseala sărbărilor în coronării, unchiul Sergiu poftise tânăra pereche imperială la reședința lui de vară, la Ilinski, lângă Moscova. Era același palat unde murise cu câțiva ani înainte Biata Alix, soția unchiului Paul. O mulțime de vesel musafiri întovărășea perechea imperială. Personalitățile oficiale plecaseră, nu rămăseseră decât membrii mai intimei familii, precum și un cerc de prieteni mai apropiați. Dar palatul de la Ilinski fiind prea mic pentru a găzdui atâta lume, cei care n-aveau loc fură poftiți la prințul și prințesa Usupov, la Arhangelski, în măreața lor reședință din apropiere. Arhangelski era un fel de mic Versailles, însă fără de plina occidentală. Era atixit cu lucruri de preț, dar se simțea în splendoarea lui o ușoară lipsă de îngrijire ce amintea Orientul. Aci fu cea mai îmberșugată bună primire, masă nespus de bogată trăsuri de toate mărimile și de toate formele, cai de călărie, bărci pe râu, serate, excursii, mese la lumina lunii și nesfârșite petreceri, vizite la alte castele din împrejurin. și la orice ceas, din zi și din noapte, sălbaticile, pătimașele, melodi țigănești, cântate de lăutari veniți din România, pline de râși și de lacrimi, ce fiecare mișcare a noastră. Era o muzică încântătoare care adăuga un farmec și mai mare plăcerilor înfrigurate ale acelor zile amețitoare. Gazda noastră era o femeie încă tânără și neînchipuit de plăcută. Ochii ei cenușii erau luminos de limpez și de adânci. Zâmbetul era fermecător, iar părul pieptănat neted înspre ceafă lăsa fruntea descoperită, ceea ce nu se obișnuia pe acea vreme când se purta părul tăiat pe frunte și încrețit. Era o femeie nespus de atrăgătoare, plină de bunătate, totdeauna gata să răspândească în jurul ei mulțumire. Soțul ei era cam greoi, dar și el era bun și bucuria lui de a avea oaspeți era nemărginită. Familia Zumarakov-Usupov era una dintre cele mai bogate din Rusia. Nando și cu mine mergea mereu cu trăsura la Irinski, urmați doceată de, de Musafil de la Arhangelski. Se înșira petrecere după petrecere. A fost un timp de veselie zvăpăiată aproape nebunească. Un vârtej de plăceri amețitoare în care puțin dintre noi, afară de Nando, ne opream vreo clipă pentru a cugeta. Nando era cam înspăimântat de avântul ce luase răm și uneori fără voie își aducea aminte că unchiul nu ar fi aprobat câtuși de puțin acest soi de viață. Trebuie să mărturisesc cu părere de rău că mă scuturasem cu totul de umbra unchiului și că nici nu vreau să-mi aduc aminte cât era de trecătoare această îmbătătoare nebunie și cât de curând avea să se sfârșească." Printre musafirii de la Arhangelskii se afla un oarecare prinț Wittgenstein, ofițer în regimentul de cazaci al Gardei Imperiale. Acest tânăr era cel mai pornit pe petrecere dintre toți prinții. Cu toate că nu era deosebit de frumos, era splendid ca statură și subțire la mijloc ca o femeie. Lungul caftan căzăcesc îl plindea de minune. Ofițerii, când nu erau de serviciu, aveau voie să poarte acel caftan în culoarea care le plăcea mai mult. Tânărul Wittgenstein avea preferință pentru culoarea bioriu închis, care părea să fi fost aleasă cu o deosebită iscusință, căci atrăgea privirile desfătându-le totodată. Cizmele lui înalte din piele moale și fără tocuri dădeau pasului său ceva felin. Am putea adăuga pentru a întregi portretul o căciulă înaltă de brană așezată strângărește pe urechi, un pumnal strălucitor de nestemate înfipt în cingătoarea de argint și iată în fața noastră o arătare vrednică de cele mai insuflețite romane ale lui Elinor Grant, un personaj foarte nimerit pentru a asemăna tulburarea într-o inimă de femeie. Eu nu aveam vreo prietenie deosebită pentru tânărul Wittgenstein, dar el fiind un pătimaș iubitor al sportului, îmi prețuia mult dibăcia mea de călărață. Descoperi, fără întârziere că nimic nu mă putea înspăimânta când eram înșa, că nu cunoșteam teama, ba chiar aveam înclinare pentru orice era primejdios. În aceasta ne potriveam amândoi pe deplin. Wittgenstein avea un cal căzăcesc sălbatic nețesălat fioros la vedere. Era un murg închis, cu o coadă lungă și coama fluturată în vânt, cu nervi de fier și ochi sperioși. ne a stâmpărat, trecea drept un cal greu de mânuit și era în tocmai soiul de cal pe care te-ai fi așteptat să-l aibă tânărul Wittgenstein. Sosii în sfârșit clipa așteptată când îmi propuse să încerc acest animal turburător, despre care mă asigură că putea întrece în trap orice alt cal în galop. Nando se împotrivi, încercă să o opună un veto și să-și întrebuințeze autoritatea. Dar a fost în zadar. Pe atunci, mărturisesc cu durere, nu prea aveam o fire supusă. Gândul de a călări acest animal sărbatic era cea mai aprinsă dorința a mea. Acel ceas de goană nebună rămâne una din cele mai strălucite amintiri ale tinereții mele. M-a pătruns cu un freamăt pe care nu l-am putut uita niciodată. Din clipa când mă urca în șa, calul și cu mine ne răm de minune și eram gata să primesc orice rămășag. Ni se dă dură vreo sută de metri înainte, apoi deodată îmi luai zborul cu toți ceilalți călăreți, avântați în goană nebună după mine. Era o dimineață minunată, cu cerul plin de cântecul ciocâlii și roa încă pe pământ. Drept ca săgeata zbura calul meu, neobosit ca un torpedo în plin mers. Furia cu care mă năpusteam îmi umplea ochii de lacrimi, dar nici o clipă nu trecut minunatul animal de la trap la galop. Ajungând la punctul ales cațel, mi-aduc aminte că mă întorsei ca să privesc în față iureșul repezi spre mine, al rivalilor mei ce urcau într-o pot micul deal pe care mă oprisem așteptându-i. Urale și strigăte, aplecându-mă înainte, încolăcii cu brațele gâtul calului și îl sărutai cu o recunoștință îmbătată de bucurie. Ah, cât aș fi dorit să iau cu mine acest neprețuit rotăr, să-l duc cu mine acasă, în România. Dar această plăcere fără seamăn nu mi-a fost hărăzită. După cum își poate oricine închipui, mama care se afla la Irinski se uita la petrecerile noastre cu oarecare dezaprobare. Își urma rolul de mare cenzor al vieților noastre. Ochiul ei era tot văzător și cuvântul ei era lege, iar nemulțumirea, când îi dădea grai, nu putea fi trecută cu vederea. În timpul sărbărilor, în coronării, ne mustră pe Dăche și pe mine cu toată severitatea, arătându-se cu adevărat nemulțumită de modul cum ne găteam. Critica cu dispreț felul cum ne purta în prin sub diademă, căci îl socotea prea pitoresc și nu după datină. Și acum, când îmi aduc aminte de vorbele ei, simt că mi se aprind obrajii. Susținea că vrem să semănăm cu Elisabeta din Tannhäuser și poate că în aceasta nu se prea înșela căci portul acelei nefericite prințese era, desigur, unul din idealurile noastre. Privea aplecarea noastră către Pitoresc ca ceva afectat și când știam că avea să fie ea de față, trebuia să ne abținem de la prea multă imaginație artistică. Găsirem însă o neașteptată aliată în cea mai bătrână mare ducesă din familie, Tant Sani, mătușa mamii, văduva marelui duce Constantin, unul din frații țarului Alexandru al Doilea. Pusese o mare elegantă în vremea ei și găsea încă plăcere în găteală. Știa ce prinde bine pe om și prețuia încercările noastre de a pune frumusețe în portul nostru. Când o auzi pe mama certându-ne, strigă. Lasă fetele să fie cât pot de frumoase. Îmi place să văd tineretul având ideile lui proprii și îmi pare că fetele tale au gust." Tansani i însăși netăgăduit avea gust. În biserică la încoronare se deslușa dintre toți ca o arătare de neuitat, era neasemănat de înaltă și se ținea uimitor de drept pentru vârstea ei. Cu părul alb ca zăpada, era îmbrăcată de sus până jos în argint și purta pe cacoșnic o diadimă sclipitoare ca din raze de soare schimbate în promoroacă. Având un prea mare belșug de mărgăritare ca să le poată purta toate la gât, își prinsese la cingătoare vreo șase șiruri cu un enorm ac de diamant și perlele atârnau de-a lungul rochiei într-o cascadă albă ca laptele. Era atât de palidă și strălucitor de albă, încât pe fondul de aur al zidurilor catedralei părea că e îmbrăcată în chiciură. Cu toate că se apropia de 70 de ani sau poate era și mai bătrână. O revăd în minte mai limpede decât oricine, afară bineînțeles de împărăteasa și de mult iubita tant Ela. Fratele meu Alfred era și el la Elinski și, într-un rând, pe când îmi notam amândoi în râu, mi-a scăpat viața într-o clipă când era să mă nec. Neobișnuită să îmi not în râu, nu ținuse în socoteală de curent, care deodată a început să mă tragă într-un vârtej. Alfred îmi întinse o mână de ajutor la momentul critic. Unchiul Sergiu era o gazdă minunată, voia ca fiecare să petreacă, dar ca și mama era neîngăduitor și sever. De când unchiul Paul era marele nostru apărător, când mama ne găsea vină că suntem prea ușuratice Lasă-le, e așa plăcut să le vezi cum petrec Parcă știi ce le pregătește viața, odată e omul tânăr Și mi-aduc aminte cum am dus și l-am sărutat Dragul unchiul Paul, avea un glas atât de plăcut și niciodată nu se arăta aspru către nimeni Și apoi ce statură frumoasă avea Amândoi frații, Sergiu și Paul, se iubeau din toată inima dar erau foarte diferiți unul de altul. Unul era sever, aproape până la neomenie, celălalt era blând, îngăduitor și iertător. Mi-erau foarte dragi amândoi. În sfârșit, sună ceasul dureros al despărțirii. Nando, ujurat întrucâtva, mi se pare că mă smulsese din acele locuri prea ademenitoare. Îmi rămas bun printre lacrimi. Îmi dădeam bine seama că se sfârșise un episod care nu putea fi trăit a doua oară. Adio, Dăchi, adio, mamă și toți admiratorii mei și frumoasa tantela, și Unchi și verii mei și iubitul cal căzăcesc. Ni se dădu un tren imperial și străbăturăm încet vasta Rusie până la Odessa, unde ne aștepta un vapor românesc. Aici ne despărțirăm de cei ce fusese atașați pe lângă noi în tot timpul șederii noastre. Era sfârșitul visului. După cum își poate oricine închipui, întoarcerea la datorie și la renunțare nu a fost ușoară. A doua zi după sărbătoare, într-adevăr, toate îmi făreau mici, plicticoase, fără strălucire, strâmte, fără însuflețire. Viața era ștearsă și viitorul fără culoare. Singura adevărată bucurie a fost revederea copilașilor mei, dar după o despărțire lungă, până și copiii ți se par străini. Și apoi, auntie Elizabeth, folosindu-se de lipsa mea, își făcuse o folositoare propagandă pe seama ei. Se mai afla și un dușman în tabără, verișoara Charlie. Mulți ani de -a rândul a venit Charlie toamna la Sinaia. Fiind cea din care plănuise căsătoria noastră, simțea că avea dreptul să se folosească de urmările ei. Unii membri ai familiei, care avuse de suferit de pe urma lipsei de sinceritate a lui Charlie, afirmau că nu putea trăi până nu băga în jocul ei un rege. Mai de mult fusese bătrânul regi al Saxoniei, pe urmă regele suediei. iar acum, spre paguba mea, regele Carol și România ajunseseră câmpul ei de vânătoare. Eu nu aveam încă o situație bine statornicită în țara mea cea nouă. T, după exilul ei, trebuia să-și capete popularitatea și cea lui știa să întrebuințeze cu multă îndemânare împrejurările de față în folosul ei. Acum, când nu mai putea să joace pe lângă mine rolul de ocrotitoare, nu-i venea la socoteală să mă vadă croindu-mi calea înainte, prea repede sau prea ușor. Se țineau la palat consfătuiri indignate împotriva mea. Charlie prezida și găsea o puternică aliată în doamna bătrână de care am mai pomenit, care juca rolul de mare inchizitor. Greșirile și cusururile mele erau discutate cu fățarnică părere de rău. Charley încerca să tragă înspre ea dragostea ce o aveau unchiul și auntie pentru mine și rar mă bucuram de vreo favoare în timpul cât domnea ea în castelul Peleș. În aparență era dulce, drăgăstoasă, își amintea de glume vechi de acasă. Îmi vorbea de mama, de surorile mele, dar în spate mă rupea bucățele cu glasul acela blând, care odinioară îmi plăcuse atât. Soțul ei, Bernard, principe moștenitor de Saxa Meiningen, venise și el. Charlie niciodată nu-l iubise, însă el avea o mare dragoste pentru ea și își închipuia ca are cea mai desăvârșită dintre soții, ceea ce dovedește cât era ea de deșteaptă. Unchiul și el, amândoi militari pătimași, discutau cu ceasurile chestiuni privitoare la armată, dar regelui îi plăcea și mai mult să facă politică cu încântătoarea Charlie, care avea în ochii lui o prețuire fără margini cu toate că unchiul de obicei nu prea avea părere bună referitor la inteligența femeilor. Dibăcia cu care ceală părea că știe toate mai bine decât oricine altul și că e în cele mai bine ascunse secrete de stat, precum și purtarea ei blândă, ademenitoare și domală, îl orbise cu totul pe unchiul, primea ca de evanghelie orice spunea ea și numai din pricina intrigilor ei, se menținea neschimbată animozitatea regelui Carol împotriva caizerului Wilhelm. Charlie avea o pică în contra fratelui ei și nu pregeta să-i facă rău de câte ori putea. În laudă, ca și în crevetire, glasul lui Charlie era tot atât de dulce și de blând. Înțelept cum era, unchiul nu putea fi îmbrobodit decât prin patima lui pentru politică. În ochii lui, orice lucru era o afacere de stat și Charlie știa cu demânare să-i hrănească slăbiciunea, așa încât ajunsese orbit de ea. Nando și cu mine eram siliți să privim cum era astfel înșelat. Noi cunoșteam pe Charlie mai bine decât unchiul, dar nu sta în puterea noastră să-i deschidem ochii. Nu prea cred că Auntie a avut vreodată sinceră dragoste pentru Charlie, nu doar că era cu adevărat geloasă pe ea. Dar fiind obișnuită să fie ea oracolul, aceea care vorbește și e ascultată cu Evravie nu-i prea plăcea să rămână pe planul al doilea, pe când pe ora cealaltă. Carmen Silva, fără multă pricepere în politică, se vedea cu neplăcere dată la o parte, pe când înțeleptul ei soț discuta probleme mondiale cu musafila lor, mult mai tânără și netăgăduit ademenitoare. Dar când era vorba să mă critique pe mine sau tânăra mea căsnicie, atunci se înțelegeau amândouă cât se poate de bine. Eram grozav de singură pe acea vreme. Se socotea încă primejdios ca să am prietene și nu mă puteam împăca de plin cu acest fel de trai stăpânit de preocupări politice și în care cea lei, statornicită ca favorită, se pricepea cu multă dibăcie să mă pună în lumina cea mai puțin favorabilă. Se părea că nu eram în stare să dobândesc vreodată aprobarea vechiului palat cum denumeam noi curtea regală. Eram privită drept prea inglezoică, prea liberă și ușuratică, prea frivolă. Găseau că îmi place prea mult găteala și călăria, viața sub cer liber, că vorbeam prea deschis și că nu respectam destul datinile și eticheta. Cu toate că eram o mamă pătimașe, mă găseau prea tânără și prea neroadă pentru a avea dreptul să supraveghez creșterea copiilor mei. Eram uneori tare nenorocită și rugămintea lui Nando să am răbdare și iarăși răbdare nu prea avea darul să mă îmbărbăteze. Simțeam în mine un mare gol și nu era nimic pe care să mă și nimeni spre care să mă întorc și să cer ajutor. Era însă în casa mea o ființă cu o inimă de mamă, o ființă prea smerită, dar care era totuși o adevărată mânghiere. E vorba de Nana, bona copiilor. Miss Green era o arătare vrednică de a figura într-un roman de Dickens. Lată în numer și la trup, cu glas răsunător și vesel, nu se ferea să vorbească deschis. Având conștiința cât se poate de curată, nu se temea de nimeni și faptul că servise în mai multe familii legale, atât în Anglia cât și în Rusia, îi câștigase oarecare prestigiu. Îmi cunoștea toate rudele de amândouă părțile și acest fapt în sine era o legătură între noi. Am văzut pe bătrâna Green ridicându-se vitejește în fața severului rege Carul, cu mâinile în șolduri, rostindu-și fără frică părerile, într-o franțuzească îngrozitoare, când îi se părea că palatul fusese nedrept cu mult iubita ei prințesă. N-a avut decât în lumea vreo femeie un apărător mai neînfricoșat decât aveam eu în Nana. Încrederea ei în mine era fără margini și de multe ori, când mă simțeam prea de tot părăsită și răunțeleasă, ne-am lăsat capul pe castul ei piept pentru a nușurană duful într-un plâns cu hohote. Mi-e rușine să spun că au fost vremuri în acei ani depărtați în care pot să zic că mă scăldam în mâhnire. Cu toate că de obicei eram veselă și optimistă, am cunoscut și eu velșmerț în forma lui cea mai dureroasă. Durerea vieții omenești. Bătrâna Green îmi servea de antidot. Mai întâi plângea cu mine, apoi cu o răsuflare zgomotoasă pe nas... Dădea la o parte lacrimile și își relua larga bunăvoie. Bătându-mă un șurel pe spate, mă să-mi fac curaj și începea să înșire vreuna din veșnicile ei povestiri despre câte un copil regal ce fusese dat în grija ei. Vorbele ei erau împodobite cu gesturi de pantomimă. Avea darul povestitului, iar graiul ei, dacă nu era după toate regulile, avea netăgăduit ceva pitoresc. Uneori era mustrată atât de riguros încât s-ar fi părut că sunt eu însă un copil. Nando își primea și el partea lui de ceartă și dacă e vorba să spună adevărul, și el și unchiul se cam temeau de bătrâna green. Auntii, fără înconjur, nu putea suferi. Nana era ca o cetate în mijlocul valurilor schimbătoare. Asupra ei nu aveau nicio înrăurire, nici cuvintele poetice, nici vorbele de miele. La ea toate erau peșteau. binele era bine și răul era rău. Credea în Biblia ei și în cartea de rugăciuni, stăpânea un număr bunișor de versete biblice și de proverbe, dar nu făcea sentimentalism în jurul credințelor ei religioase. Întreaga fire a lui Green era netedă, puternică, sănătoasă și sinceră. Desigur nu avea vreo cultură rafinată, punea câte o literă H unde nu se potrivea dar ca suflet era de o calitate superioară. În Anglia, oamenii din popor pronunță adesea greșit litera H, a cărei întrebuințare corectă e semn de cultură. Pe bătrâna green nu puteau cumpăra nici lingușirea, nici zâmbetele, nici amenințările. Aumtii, care voia să domnească ea în camera copiilor mei, se găsea față în față cu o ființă care știa să-i țină piept. Aceasta i se păru o stabilă foarte supărătoare. Așadar, se făuriră numeroase și dibace uneltiri ca să scape lumea de bătrâna Green. Adevărul mă silește să spun că oricare ar fi fost intrigile, ele nu porneau din casa noastră. Singura noastră dorință era să trăim în pace cu toată lumea și să avem și noi oarecare libertate, cum se și cuvenea între cei patru pereți ai noștri. Nando era prea leal față de autoritățile în ființă pentru a pune la cale vreo răzvrătire, iar eu prea mă încredeam în toți oamenii ca să-mi treacă prin gând că unii de bunăvoie voie caută zavistie. Din nefericire, așa era la noi și din pricina asta se iviră nesfârșite încurcături. Eram gata să fiu o nepoată iubitoare. Dorința mea era să găsesc în auntie o duioșie de mamă. Voiam să păstrez vie în mine admirația mea pentru ea. Dar cei ce o îndemnau să se interpună între mine și copiii mei își greșeau socoteala. Nu mă așteptam să existe ființe a căror singură rezon de tră era intriga. Cu ochii deschiși și cu steagul în vânt, intram de-a dreptul în toate capcanele lor. Era un joc destul de urât din partea lor și destul de neîndreptățit, deoarece eram plină de bunăvoință față de ei și nu mă îndoiam că aici, ca și peste tot, voi fi iubită și prețuită așa cum eram. O ființă tânără cu inima deschisă, iubitoare de veselie, care credea că lumea a fost făcută pentru fericire și că ființele omenești s-au născut pentru a fi prietene. nu trecea prin gând că, întrupând în mine viitorul, era privită ca o primejdie, eram o ființă care nu trebuia să capete conștiința puterii Cu toate că nu eram din fire bănuitoare, nici cu prea multă luare aminte, Băgăi de seamă în sfârșit că de câte ori intram neanunțată în cercul intim al lui Auntie, cu obrajia aprinși după vreun sport sănătos și cu adierea pădurilor în fie cercută a rochii, se lăsa peste sindrofia adunată în jurul ei o tăcere în care se ghicea stânjenirea. Pe semne fusese în subiectul unei convorbiri pe care nu le-ar fi venit la socoteală să o aud, iar încântarea atât de frumos simulată a lui Auntie, la vederea mea, nu suna a adevărată sinceritate Acele ființe nu mi erau prietene O înțelegeam cu toată lipsa mea de experiență Eram în afară de cercul lor Eram străină, necultivată, neintelectuală Cu nemai auzite obiceiuri și gusturi englezești, Cu câini ce se țineau după mine Cu mâinile pline de flori Ba chiar lucru nemaipomenit Uneori cu noroi pe ghete Și apoi? Aceasta însă nu mi se iubea în minte decât treptat în casa mea erau copii. Mai târziu înțelese mai bine pe auntii, apriga ei sete de tot ce nu-i fusese hărăzit și acea dureroasă dorință ce se prefăcuse în pismă, când eu, fără să-mi dau seama de ce însemnam în ochii ei, năvălisem în singuraticul ei sanctuar cu neînfrânta mea tinerețe. Da, eu eram neînvins realitate, dar aceasta știam. nu știam. Nu-mi dădeam seama câtuși de puțin că, pătrunzând în cercul lor închis, chipam viitorul biruitor în odai. Auntii întindea brațele spre mine Ah, copilă dragă, tu ești adevărata primăvară Și într-un gest pitoresc mă strângea la piept Șezi jos aici la picioarele mele și ascultă, drăguță Și stam jos și toate doamnele bătrâne pe care le tulburasem Se așezau de asemenea și fetele tinere ce stau în extaz Cu privirea lipită de chipul reginei poete. De obicei, erau un odaie și câțiva bărbați, îndeopște cu părul lung și cu fața palidă, scriitori, muzicieni, câte un arhitect aici colo, câte un general somnoros și câțiva tineri neînsemnați, care se rezemau sfioși în colțurile mai umbroase, fără să se poată ghici, dacă le venea să râdă sau se plictiseau. În aer, fremăta totdeauna o înfrigurare încordată, pricinuită de vreun subiect de convorbire, de vreo manie nouă, de o bucată de muzică, o broderie, un tablou sau minunata descoperire a vreunei cărți noi. Nimic nu era vreodată primit cu liniște. Orice lucru trebuia să fie sau prilej de extaz, sau tragic, sau nemaipomenit, sau de un comic fără pereche. Auntie totdeauna își închipuia că descoperă suflete rare. Nu putea îngădui ca cei ce o înconjurau să fie oameni ca toți oamenii. Așadar, vedea talente extraordinare în ființe cu totul obișnuite. Vedea frumusețe acolo unde nu era și oameni plini de duh în ființe care nu erau decât încrezute și uneori absurde. Privea pe oricine și orice prin prisma dorinții ei. Camerele erau totdeauna pline de o adunare foarte pestriță. Avea necontenit nevoie de un auditoriu. Și acest auditoriu prinsese obiceiul să asculte în extaz fie ce cuvânt al ei. Să imite fie ce stare sufletească a ei, să râdă sau să plângă, să laude sau să deplângă, după tonul muzicii dat de ea. Operele ei în literatură sau pictură erau de bună seamă punctul central al convorbirilor, glasurile se ridicau într-o admirație ce nu contenea. Carmen Silva era de o hărnicie neînduplecată și închipuirea ei niciodată nu se odihnea. Din nefericire, gustul ei nu era întotdeauna de o seamă cu stăruința cu care lucra și uneori trebuia să ne căznim ca să găsim vorbe de laudă potrivite cu adevărul. Cu toate acestea, multe lucruri mici și neprețuite au fost făurite de degetele ei neobosite. Carmen Silva avea un minunat dar al convorbirii. Ce era greu de îndurat însă era faptul că niciodată nu și alegea publicul trebuie să recunoaștem că mereu a arunca mărgăritare înaintea porcilor. Chiar în tinerețe acest obicei al ei mă punea pe ghimbi. Când se pornea pe câte un subiect, se lăsa târâtă de propria ei elocință și, fără a mai firea ascultătorilor, vorbea despre sufletul ei, despre credințele ei cele mai sfinte și intime, despre copilăria ei, despre jignirile închipuite sau adevărate ce primise în caminul părintesc și spunea cum n-a fost înțeleasă nici de mamă, nici de soț. Vorbea de bolile ei și de stările speciale ale prietenilor ei, despre dezamăgirile căsniciei ei și a lor, cu cele mai intime amănunte fizice. Toate astea le spunea cu sublima inconștiență ce deosebește temperamentul de poet, care are nevoie să se plângă și să se veselească în public, să-și dezvăluie tot sufletul, fără reticență și cu o totală lipsă de simț al umorului.